Одержиш увечері після справи і повідомляє, що пів на восьму ситник на дачу приїде там порожньо і роби все, що хочеш. Каже. Я тебе з пів восьмої до восьмої біля станції метро обережно чекатиму, там і гроші одержиш. А в четвертій я заступив, по місту поїздив. Не хотів я цього та біс поплутав. Давай, гадаю, полякаю фраєра. Ну і поїхав. А цей чоловік чекав на вас? Як і домовлявся біля лівобережної всі в машину, я йому й доповідаю порядок. Він засміявся тільки, мовляв, Знав, що буде порядок. Гроші витягнув. На сидінні залишив, а сам вийшов. «Де?» «Біля готелю Славотич». Дробаха перевернувся з хаблаком, і капітан, не кажучи ні слова, підвівся. Вийшов і повернувся через кілька хвилин, коли слідчий записував прикмети чоловіка, який заплатив Бурнусову 4 тисячі за вбивство. Літній, за 50 років, у сірому костюмі чорному береті. Середнього росту, вуха хрещулаті ніс приплюснутий, а чого зморшкувати. Портрет вийшов досить виразний. Жека запопадливо дивився на слідчого, знав, що чекає на нього. Та все ж сподівався хоч якось пом'якшити свою долю. Дробаха викликав конвоїра і відправив Бурнусова. Ну і фрукт! Мовив, заховавши протокол до шухляди Зозуля поїхав до Славутича Повідомив Хаблак Дробаха порушив пальцями Розумно схвалив Людина з Одеси В цьому щось є І, здається мені, скіфська чеша Поїде до Чорного моря Якщо вже не там А я поки що Поїду до видавничого Зелгоспа Вирішив капітан Скучив за ним і хотів би розпитати про дещо. Нехай вам щастить. Дроваха подмухав на кінчики пальців, і хаблак зрозумів, що слідчо, гарний настрій. Крід відчинив нечутно. Стояв і дивився на хаблака зовсім спокійно, ані скілечки не був здивований. Буцім прийшов до нього в гості давній знайомий, а не співробітник карного розшуку. Відсунувся, даючи пройти, і капітан зайшов до передпокою. Гадав, що квартира крота старого холостяка захаращена і не прибрана. Однак у передпокої все блищало, наче тільки сьогодні його прибрали. Всюди витерли пилюгу і натерли до близьку підлогу. Хаблак мимовільно подивився на свої не дуже той чисті туфлі, проте Єфим Сидорович заспокійливо махнув рукою. «Проходьте», – запросив не дуже ввічного, але й сердито. «Прийшли ви по ділу, не сумніваюся, то прошу пройти і сідати». І в кімнаті все блищало, а на підвіконні стояли горщики з доглянутими квітами. Меблі нестильні. Крід, який міг влаштувати іншим імпортні гарнітури, сам ставився до них, мабуть, байдуже, бо придбав собі лише широкий і зручний диван, на якому гарно спалося і читалося. Стояв біля дивана торшер з яскравою лампою і лежала на спинці розкрита книга. Кріт подав Хаблакові стільця, а сам зупинився біля буфета, спершу з ліктем на полиці. Був він без окулярів та бачив Либон непогано. Трохи, правда, примружився і якісь іскорки перебігали в очах. «Ми перевірили ваше показання, – Юхиме Сидоровичу, – мовив Хаблак. Справді, позавчора після роботи ви були в гостях, і це свідчить на вашу користь». Але скажіть, будь ласка, де коли зустрічалися з людиною, котра приїжджала до вас з Одеси? Жоден м'яз не ворухнувся на кротовому обличчі. Щось не те, капітане, заперечу. Весь час виходите навколо мене, однак даремно. Не причетний я до ваших справ. А до яких не стримався хаблак? Кожна людина має свої. Діставати й продавати меблі, дефіцитні товари. От воно що! вигукнув Кріт.